Найщиріше і найнеспокійніше молиться мати. Вона стоїть дещо збоку, щоб їй не заважали, поволі, виразно, шепотом переказує всі, які знає молитви, б'є глибокі до самої землі поклони, іноді вдаряє правим кулаком у груди і переказує, «Боже, милостів, будь мені грішний». А Володько все дивується, що мама молиться по-мужицьки, не по-книжному, а по-своєму. І йому здається, що така молитва не може бути справжньою, бо справжньою є лише та, що написана у книзі, он як та, що її читає батько. Але йому хочеться вже вставати, і він довго про це не думає. І кінчається молитва лише тоді, коли батько, відступивши пару кроків від столу, Сам б'є три поклони зі словами «Господи Боже, і нам даруй життя вічне». І не встигне батько ще звестися на ноги, як Володько, а за ним Хведот, вже женуться і вже вмощуються за столом на найпочеснішому місці, очікуючи на юшку та вареники, і тримаючи в руках нові дерев'яні ложки. І розуміється, і тут ще не без перешкод – їх ще від тіль вигонять, мовляв, вони тут не найповажливіші парсуни, і що не гаразд дітейськам скрізь першими сунутись, але то вже не така біда. Вони навіть за таке не ображаються. Ось і батько вже поволі на своє місце сідає, за ним Василь, мати ставить перші страви. Володько і Хведот можуть нарешті вмоститися на тривало. Причому Володько все намагається сидіти біля самого сіна на покуті. Тут йому дуже приємно. Уявляє себе в якомусь іншому небуденному світі, десь ближче від того маленького Христа, що цієї ночі у яслах народився. А їсти доводиться поволі і уважно, бо при столі батько. І це те найгірше для Володька, а особливо для Хведота. Це і просто знов і знов переживає свою вічну трагедію, бо немилосердно все розливає. Його ложка ніяк не хоче його слухатись, і чим більше він снажиться не розливати, тим більше розливає, аж поки батько змушений узяти його на коліна і годувати. Але як же після того людина себе почуває? Настрій хведотів зовсім падає, і коли б не таке свято, він би, напевно, розривівся – Лише тепер він не наважується цього зробити. Така лагідна тиша, так гарно горять над головами свічі, такі всі спокійні й щасливі, і це триває ніби добра, лагідна весняна погода, коли літають метелики і співають тахи. Ну, я ж і наївся, крякче Володько, коли скінчилась вечеря, і він мусить покинути своє місце на покуті. То проси Бога, щоб розсівся, додає Василь, я тако знаївся, подає голос Хведот, то моліться Богу і спати. Завтра на всенощну, каже мати. Я, мамо, так налопався, що ось-ось лусну, хвалиться далі Володько. І я тако навопався, не відстає Хведот. Не базікайте мені, тутенька, а молітись Богу, каже швидко мати, що швидко збирає зі столу, в якої ще повні руки роботи, і який дещо неохоче, помагає Василь. Знов молитись? Ні. Ані Володько, ані Хведот не мають ніякого молитовного настрою. Їм хочеться погзитися, погарцювати, щось заграти, побігати, як вовки в казці, по підлавами, що в їх уяві перетворюються на ліс. Володькові дуже хотілося б вийти на двір, там так біло, чисто, спокійно. Там якось винятково по-іншому світить місяць. І коли б він мав свої чоботи, він, напевно, вийшов би, щоб відвідати свій луг, свою річку, свій млин. До лісу? Ні, до лісу він в цей час не наважився б. То все-таки не той ліс під лавами, а справжній, і хто знає, які там можуть страхи сидіти. Але ось батько затягає церковні ірмоси. Христос рождається... Рождество Твоє, Христе Боже наш, Він їх усі знає і все на пам'ять. Василь йому дещо помагає, потім переходять на колядки. Дивна новина, небо і земля, Христос Спаситель вполноч родився. Батько сидить у чистій сорочці і в куцані на опашки, біля столу навпроти нього на стільці Василь. Волосся Василя хоч і наоліяне та причесане, але стерчить на всі боки, як віхоть пшеничної соломи. Володько і Хвидот сидять просто на долівці і задерши голови дивляться сливе до рота батькові, намагаючись вловити мотив».